Літописці XVI століття, описуючи діяльність Ярослава на Ниві Освіти, поширення християнства та державного будівництва на Русі, називали його богомудрим і богоохранимим. Укладач Никонівського літопису називає Ярослава князем великим руським, а книга степенна царського родослов'я» Складена за благословінням митрополита Макарія 60-ті роки 16 століття. Величає його богомудрим і благочестивим самодержцям. Напевно, саме відтоді Ярослава стали називати мудрим. Якщо сучасники не вбачали в смерті Ярослава чогось незвичайного для подальшої долі Русі, то нащадки пов'язували з нею завершення цілого періоду вітчизняної історії. Історикам здавалося, що разом із Ярославом відійшла в і Стара Русь. Карамзін писав, що Русь поховала з Ярославом свою могутність і благополуччя. Заснована єдиновладдям – вона втратила силу блиск і громадянське щастя, ставши знову роздробленою на малі області. Для донарзапольського, рушевського та деяких інших істориків 1054 рік став етапним у періодизації державного розвитку Русі. На їхню думку, Ярослав був останнім єдиновладцем, після якого розпочався тривалий період у розкладу Київської держави. Насправді, смерть Ярослава не спричинилася до таких фатальних наслідків у долі Русі. Країна й далі поступально розвивалася, хоча, звичайно, і зазнавала певних змін у державно-політичній структурі. Інша справа, що серед найближчих нащадків Ярослава на великокнязівському київському столі постаті рівної йому справді не було, за винятком хіба що його онука Володимира Мономаха, котрий народився за рік до смерті свого знаменитого діда. Завершуючи розповідь про Ярослава Модрого, мусимо зазначити, що у нас є всі підстави пишатися цією непересічною історичною постаттю. Руська правда» – коротка редакція. Руська правда» – короткої редакції, далі «Коротка правда», дійшла до нас у двох списках XV століття – які включені в новгородський перший літопис молодшого ізводу під 1016 роком. Крім того, ряд списків 18 століття були відомі Татищеву, але вони практично нічого не додають до літописних текстів. Як вважав Шахматов, текст «Короткої правди» з вступними словами Ярослава про надання новгородцям грамоти, потрапив до комісійного списку з літописного зводу 1448 року. До нього він був внесений із залегально-руського зводу, а туди – з новгородського владичного літопису, який сягає зводу 1167 року. Аналогічну схему історії включення «Короткої правди» в новгородський перший літопис запропонував пізніше і Пресьовков. Згідно з ним, текст «Короткої правди» був вилучений одним із книжників новгородського архієпископа Матвія Кусова з київського зводу 13 століття і вставлений у Софійський в близько 20-х років 15 го століття. При цьому «Коротка правда» була піддана редагуванню, осучасненню деяких визначень,